Kapittel 4 Og tema 19 Elifas tok til å svare og si. Hvis en prøver å tale et ord til deg, blir du da trett. Men hvem er i stand til å holde sine ord tilbake? Se, du har til rettevist mange, og de svake hender pleide du å styrke. Den snublende rejste dine ord bestandig opp, og sviktne knær gjorde du bestandig sterke. Men denne gangen kommer det til dig og du blir trett. Det rører ved deg selv, og du blir forferdet. Er ikke din ærefrykt grunnlaget for din tillit? Er ikke ditt håp nettopp dine veier sju lastlighet? Jeg ber deg, tenk etter. Vem som er uskyldig har noensinne gått til grunne? Og hvor er de rettsskaffene noensinne blitt utslettet? Etter det jeg har sett, vil de som tenker ut det som er skadelig, og de som sår vanskeligheter forhøste det selv. Ved Guds pust går de til grunne, og ved hans vredes ånd får de sin ende. En hører en løves brøling og en ungløves røst, men tennene til ungløver med manke brytes vittelig ned. En løve går til grunne av mangel på bytte, og løvungene skilles fra hverandre. Til meg ble et ord nå brakt i smug, og mitt øre begynte å oppfatte en visking av det. I foruroligende tanke fra natten syner, når dyp søvn faller over mennesker. En retsel kom over mig og en beven, og den fylte mine mange ben med retsel. Og en ånd strøk forbi mitt ansikt. Håret på min kropp begynte å reise seg. Det begynte å stå stille, men jeg kjente ikke dens utseende igjen. En skikkelse befant sig foran mine øynene. Det var stillet og jeg hørte nå en røst. Ett dødelig menneske, kan han være mer rettferdig enn Gud selv? Eller kan en sunn og sterk mann være renere enn han som har dannet ham? Se på sine tjenere tror han ikke, og sine sendebud anklager han for å være klandeverdige. Hvor mye mer da de som bor i leirehus, som har sin grunnvoll i støve, enn knuser dem hurtigere enn en møll. Fra morgen til kveld blir de knust. Uten at noen legger seg det på hjertet, går det til grunne for evig. Er ikke deres teltsnor i dem blitt rykket opp? De dør av mangel på visdom.»